Ek vir jou, saam met Corrie elke zondagmiddag om vier. Goeiemiddag en hartelijke, welkom bij my program, Menslief, ek is lief vir jou. En het is my groot vorige eer, om saam met jou vandag te keir, en vandag het ons gesels, oor hoe om positief te wees, En nou om positief oor jouzelf te denk Maar voor ons daarbij kom Gaan ek eerst voor ons een liedje speel En ek die lekker paar Stukjes interstrumentiere muziek Vandaag samengebring heerlik rustig vir hier die zonigmiddag Eerst set ek op die lijstie André Rio met Emperor Wals dit begin met die emperors wals en toe spring hy somme af maar toe luister ons somme nou ma, na It is laaf of dier andre rio die man met daar die blits oe en daar die viool van hom te as hom rovend verwoorde en natuurlijk dit is tyd vir ons om by die boos te word met my mens Ek is lief vir jou Ons kyk na Positiviteit En heel eerst het ek so 7 stappen Samengebring So dat mens een, mens sê, mens denk, een mens Kan positief begin dink Een mens kan nou sê om te dink Een mens kan positief dink En Een mens sal nou Samstem, dit is Somtijds een gezegde wat die gebruik sonder om na te dink hoe jy dit nou eindelijk doen en moet doen. Om moet mens nou maak om positief te dink is die vraag. Ek het hierdie 7 stappen na gekyk en ek dink het is nogal belangrik om daarna te kyk en te overweeg om dit te volg. Die eerste een is leef dankbereid elke oomlik. Leer om elke oomlik te waardeer wat het is Bijvoorbeeld as jy strand toe gaan of op uitstap gaan in die berge in om die een heerlijke dag van sonskijn te sien dat die blauw sê onder soan brede te sit en dat ek roemuis te eet, jy om te bykie sondbrandolie op jou vel te smeer of jy kan jou let insmeer door iemand dat ek nie iets lekkersder wees as dit nie as mens nou daar bestrand aankom denk hoe die wind opkom en die sachte reen oor jou fel neersak soos die sproei uit die zee en die golwe uit opdaal nou in plaas daarvan om ongelukkig te voel oor die reen en die, of nie reen nie die sproei reen en die sand wat die wind in jou aanwaai en in daar olies op jou vel vast het, denk eerder om elke oomlik te geniet. Geniet die wind. Sing in die reen. Lach vir amal wat skarrel om een skarring te vind teen die wind. Los jou haare, laat het los waai in die wind. Leef in die intensiteit van die oomlik. Nog een voorbeeld wat ek raak gelees het so op die internet is Jy reid die karo en jy krij pap wel. Eerom dik mond te wees, en dink oor die ongerief wat jou tref, klim eder uit jou kar, en gaan sit langs die pad, en luister na die groot stilte van die karoo, en trek jou vingers dier die warm sand, en swa jou gesig op na die zon, dat daar die warm zon strade, so oor jou fel dardel. Wees bly vir so'n besondere oomlik wat jy in die karoo kan ervaar, of langs die strand kan ervaar, of daak as jy in die berg of in die bos is, dat jy da, dit da kan ervaar. Denk daarin, hoe bevoorrecht is jy, om dit te kan ervaar. En, dan is daar woorde, van Henry, met dieste wat ek gaan anhaal, hy sê, daar is altyd blomme, vir diegene, wat het graag wil sêen. En is dit nie maar so in die lewe vandag ook nie. Ons sien wat ons graag wil sien. En ons stel ons baie keer blind ten die positieve mooie dinge wat voor ons oor is. Kom ons luister nog een stikkie mysiek. En ek het vir ons saamgebring van Beethoven na Alfred Bredel ek ook vir ons Richard Kleidemans besaam gebring, en ek wil graag vir ons Richard Kleidemans bellet vir Adeline speel. Hees Richard. op hierdie rustige zonigmiddag Positiviteit, natuurlijk die atome so mys nou kyk na die atome en die opbouw van die atome en dan mys, is mys nou kyk na die, verskiet, na die wetenskap en daar van ding in chemie as jy nou een kinder daarvan is hulle sê 1 negatief plus 1 negatief maak positief, ongelukkig waar dit nou nie so in die leven nie toerangs, doesn't make a right, maar kom ons kyk wat verder oor positiviteit. Die tweede punt om een mens meer positief te maak, is leef met humor. Jy moet elke dag kan lach. Lach is helend. Lach maak gezond. Leer om humor in situasies in te sien. Betuik hier is dit nogal moeilik, ek virks van myself af. Ek sien betuik hier die prinkies in my kop en dan lach ek vir dinge wat oor normale mens as een mens nou mense normaal kan noem nie oor die acht mens sal lach nie en dan voel ek gewoonlik ek een groot gek as ek nou hier so verskrikkelijk lach en een lach by uitpaars oor preenties wat ek in my kop sien nou as jy nou nie die preenties in jou kop kan sien nie oefen om iets komies te vind vind iets snaaks in een spanningsvolle moment en sê dit vir die mense rondom jou. Hiermoor vereis nog al een bie kreativiteit, so maak een plan om my prinkies in jou kop te begin bekyk en dit snaaks te vind. Nou hiermoor maak ook mense denken op. Soek hiermoor in iets en doon jou saaf om anders te denk. Dit stimuleer jou brein en het geef vir jou leven. En onthou, om positief te wees verdrijf daar die negatieve in jou dinge in jou leven jy kan ook begin om jou leven te prioritiseer en al die negatieve dinge uit jou leven uit te skyf as mense om jou negatief is en as jy die heel tyd negatieve dinge sê en slechte dinge sê besluit of die mense waardelijk nodig is in jou cirkel of jou stilke kan concern is dit werkelijk vir jou belangrik in jou leven wil jy saam met daar die negatieve dinge vooring toe gaan of wil jy positief wees jy maak die besluit jy besluit of jy positief wil wees en of jy wil hee daar die negatieve mense moet jou positieve energie stil want dit is wat hulle doen hulle traak jou positieve energie om hulle negativiteit nog verder te versterk nou jy moet die besluit maak skakel al die negatieve dinge en mense uit jou lewe uit mens kan nou ongelukkig nie familie daak uitsluit nie maar jy kan ander mense wat jou lewe nie positief maak nie en wat nie waard aan jou lewe hyg nie kan nie een kant toeskui, weet nie negatieve dinge in jou lewe nodig nie want jy moet positieve dinge in jou lewe hee om positief voorn te te gaan en werkelijk gelukkig te kan wees die derde punt is leef jou droom vol uit en stiet u af om te kla oor wat gebeur het in die verlede skip vir jou voor en toe kyk denke moet nie vast kyk die onrecht wat tegen jou gedoen is nie maar focus eerder op die toekomst dit neem slechts een positieve gedachte om een kans te kry om te oorleef en te groei om een hele kruismag van negatieve gedagtes te oorompel. Denk daarin, een positieve gedagte kan daar die hele kruismag van negatieve gedagtes uit die weg uitruim. Dit is diezelfde met licht. Een kersie drijf die duister uit die hele vertrek uit. So is dit met een positieve gedagte, dit is diezelfde beginstel. Positiviteit en lig in jou leven sal daar die donker dinge en daar die negatieve dinge uit jou leven uitverdrijf moet ook die neel oor verspilde kansen nie want wat voorbij is is voorbij jy gaan het nooit, nooit, nooit weer terugkry nie maak ieder eiwer van geleentede wat jou in jou pad is en rondom jou is verdaan, vergeet wat in die verlede gebeur het want jy kan die tyd terugkry nie is onherblik verby. Werk onverpoots en kreatief aan jou drome en leef jou lewe met passie. Jy gaan dat nou sê, dit is makkeliker gedoen as gesê. Of makkeliker gesê as doen nie anders. Maar gaan sêt en dink daar aan, wat wil jy in die lewe bereik? Wat is jou grootste droom? Dat meer is jy meer as een droom. En maak vir jou prioriteitsluisie besluit, jy wil nog een boek skryf, of jy wil nog oor sê gaan ronddoor of jy wil graag dat nog een gesin begin, jy wil dat nog een baba hee, maak vir jou een luisie en prioriteer die dinge wat jy in jou leven as drome beskou jy wil dat ek verder gaan studeer in een graadpaal maak die drome van jou bewaar leef daar droom vol uit en strewe om daar droom van jou vir jou self werke te maak, want net jy self kan dit doen, niemand anders kan dit vir jou doen nie, ek kan vir jou 100.000 rand gee en sê, hier is 100.000 rand gaan studeer, maar jy gaan daar jou 100.000 rand vat en afkansie gaan nou jy moet self kies wat jy met jou toekomst wil doen en jy moet self kies om jou droom te vervul niemand anders kan het vir jou te neem kom ons luister nog een stikkie rustige, heerlijke muziek en ek het somme een heerpaar van André Rio hier maar kom ons luister hier na André Rio met die night, Nightingale Fairnight hier kom hy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 Nightingale, Stere Night, en al die volgens het vervleid, en daar die heerlijke vijome sik, dat in die somme heerlijk achter oor sik, en ons van, hy is een van my ginslinge, om te speel vir alle persoonlige mirig, André Rieu, die man met daar die blitsende blauwe oe, onnitsige oor, as ek so kan staan, die vierde punt waar ek kyk is kry jou plek achter mekaar netjes het is belangrik om jou huis jou leesenaar, jou leefomgeving en jou werksruimte geordend te kry en alles uit te sorteer en dan kan die mens ook die selfde doen met jou gedagtes in jou kop wanneer ding op die plek is het is netjes in jou ruimte al jou is systematies gerangskik, dan voel jy somme beter, en dan kan jy begin om orde in jou gedagtes op te skip. Die ruimte om jou wat skoon en achter mekaar een skip, skip atmosfeer en energie om dat iets aan jou probleme te doen en om nieuwe geluinteerde beter te kan benut. Dit is somme een baie positieve punt wat jy kan aanwend om die orde in jou leven te kry die vijfde is omring jouself met positieve mense soos ek gesê het, kry al die negatieve mense uit jou leven uit en omring jou met positieve mense want positieve mense stimuleer jou tot positieve denken terwyl die negativiteit van mense afbrekend op een mensige stel inwerk wanneer jy met mense praat en handel moet nie op swatgalige en negatieve aspekte focus neem Waag eerder met humor en positiviteit en jy sal sien hoe jy die rechte type mense nader in jou trek soos jy positief is en as jy positieve oor uitstraal of positieve geest uitstraal, dan sal jy positieve mense na jy toe antrek en so kan jy saam met die positieve mense wat jy omring tot groter hoogtesvorder Wat ook belangrik is, is om van vrees te vergeet. Die volgende punt is vergeet van vrees en leef voluit voor en toe. Vrees veranderne dinge maak mens die Dit maak jou gespanne, bang en negatief. Dit kan vrees wees vir verskye klompie dinge soos finansiële probleme, een knorrige baas, een slechte situasie of een oorlading van werk maar weier om te fokus op vrees. Vrees is infamese vijande. Analys, analyseer die vrees dier dinkoplossings en doen actiestappe om die probleem te hanteer. Concentreer dan met alles die het op jou doolwitte en die pad waar langs jou vorentje stap. Skyf twyfel en vreesgedagtes doolbewis uit en gee al jou energie en denke vir jou drome met net soos negatieve mense vat vrees en negatieve gedagtes jou energie van jou afweg en dit wil jy nie, jy nie skyf daar die vrees en kan toe en gee al die energie aan daar die drone wat jy graag wil vir jy neem een dag op die keer en hanteer daar die dag vol uit en leef positief swami wiewe Kanada het gesê, wanneer jy dink oor ramspoed, dan syl jy het kry, broei oor die dood en die verhaas jou afsterwe, dink positief en meestelik met vertrouwe en geloof, en die lewe word meer beskut, voller met aksie, ryker in prestatie en ondervinding. Ware, ware woorde, kom ons luister nou na Beethoven met sy vier Elise, met en orkies muziek Weet hoe een vriendense vuur jy lees Met lafveer en orkies Is dit nie Die wonderlikste klanke Wat een mens op een sondagmiddag Na kan luister nie Heerlik, as jy Hier die muziek soos ek genet Hoop ek jy die koffie Daal koffie beet En as jy in die kou is Dat jy lekker snoezig met Een kombersie sit of een elektrische verwarmer voor jou, of daak nog beter voor een kachelveeltje sit met daak een lekke warm kopie, warm schokolade of maailau, of een kopie koffie, ek het een kopie koffie op oomlik wat my handen warm hou in die kouwe, of as jy lief is vir een weintje, daak een laatmiddag weintje op een sondagmiddag ek is nou nie, het nou nie wijn in my huis nie, maar as jy wijn wil geniet, geniet om, wees rustig, skop my skoene uit, as jy wil in die koud, of strak jou pantoffels in, en geniet het saam met my. Jy het op die stadium, jy het die leven voor jou, geloof in jouself, vraag met alles die om volheid te leven, geloof dat jy succesvol zal wees, geloo dat jou probleme en struikelblokke in geleentheid is vir ons skiep jy kan as jy mooi gaan sit en denk jy kan daar die probleme wat jy het omdraai so dat positief vir jou kan werk aanvaard die uitdagings van die lewe en bou op jou toekomst om te geloo in jouself is om een werkelijkheid te skiep waar jy met selfvertrouwe en positiviteit kan functioneer En jy kan maar glo on jouself Want jy is een mens Met jou eie diep en nieke Talente Iemand het eentje versie Wanneer die zon opkom Kom het op vir iedere een So niemand is bevoordeel Boe oor een ander een In hierdie lewe van ons nie Ons amal Heet die saafde Op hierdie aarde Ek praat nou nie van financiële die financiële brone wat jy daak nie het nie, maar ons amal is gelijk gebore en so gaan ons o amal ook eendag gelijk uit hierdie dimensie uit. Word een beter jy, onthuil jy is uniek, jy is personers, da is net een jy op hierdie aardboel. Jy is nie gemaakt om net middelmatig te wees, nie. Jy is meer as die ooit kan denk. Onthou nou, met jou kan het baie goed gaan en of dinge nou bezig is om mekaar te stort. Ons amal smag altyd na iets beter. Ons wil amal meer effectief in die lewe wees. Ons wil graag beter wees as die ouwer vir ons kind. Jy wil graag beter ouwers vir jou saaf. Jy wil graag beter werk, nemers en genotes wees. Maar die vraag wat my allemaal van ons dikwils voorstel, is hoe doen ons dit? Blyf voor en toekijk. Toe veel mense leef nie volgens hulle potentie haal nie ek dink die meeste van ons mense doen het nie, want ons is tot baie meer in staat as ons werk ek self weet of bewus is van mense is dood tevrede met die succese van die verlede en is heel gemaklik om die leven wat hulle leie dit maak nie saak wat ons alreed bereik het nie ons moet nooit ophou groei nie ons moet nie stagneer nie Ons moet altyd aan een streef om nieuwe hoogtes, wat beter vermoens, geestelike mense vir ons kan maak, beter finansies in die vooruitzicht kan hee, beter loobane en persoonlike verhoudings vir ons self kan inhou. As jy onderwijser is, dan het jy nog nie jou beste lees gegeen nie. Jy kan altyd verbeter, dit is altyd plek verbetering, jy moet dit een keer vir my sê, daar is nie so iets soos een volmaakte lewe of een volmaakte mens of enig iets volmaak nie, volmaak bestaan nie daar is altyd plek vir verbetering, en as jy mens mooi dan dink, dit is so die grootste rekords word oortreef die grootste hoogtes wat bereik is, word oortreef Da's altyd stapie, wat jy nog hoor kan neem. Moe nie stag nie, bly groei. Jou beste da le nie achter nie, maar die lef voor jou. Onthoud dit. Raak ontslaaf van laverwachtings, en moe nie plannings vir jou leven maak nie. Jy het alles tot jou beskikking om jou doel te bereik. Jy het jou talente, jou kreativiteit, Discipline Weisheid en vastberadenheid Dit het jy alles Wat jy nodig het Jy beskik reeds oor die potential En is gemaakt om uit te blink Daar is geen beperking Wat jy kan bereik nie Jy moet ontslaan raak van selfvondaanheid En reik na die volgende vlak Elke dag Is bepaal Voor het een van die daar was Jou keertjes Maak van jou wat jy gaan wees en jou kies is wat jy gemaakt het maak van jou wat jy vandag is maar die dag is nog nie oor nie en jy het nog steeds die kies wat jy wil doen jy moet nie kies wil jy na die lig en die positiviteit te beweeg of wil jy na die negativiteit en die donkerte te beweeg Wie wees positief oor jouself Maar voor ons daarbij kom, eers nog een stukje muziek, en ek het op die draaitafel weer een van andere reels in de beautiful blue the noob, of the beautiful blue the noob. draaier voel dat die meester van hierdie viool te wonder het vir vir vir vir bloed en hout of bloed en hoe jy dit ook al my like, spreek en natuurlijk is ons gesprek nog steeds oor positieve tyk ek is nog so 10 minuten gaan met jou en die volgende puntje wat ek aanraak is wees positief oor jou self dit is so makkelik om vast te steek al jou mislukkings van die verlede. Ons sê maklik vir ons saaf dinge soos, ek moes meer tydstand met gesin spandeer het, of ons hoor stemkies in ons koop wat sê, jy het gegee, maar nie genoeg nie. Door na al hierdie negatieve gedagtes te luister, word ons beinvred om skuldig, veroordeel en baie ongelukkig in ons saaf te voel. Ons verloor daar die vreugde en saafvertrouwe en is precies wat die vijand en jy donkerte en die negatieve dinge wil hê. Moenie daar vreesde verloor nie. Moenie daar die selfvertroue verleer nie. Wees positief oor jouself. Jy's uniek. Help jouself om die beste self te kan wees wat jy kan wees. En moet moenie ophou om jou self 'n bietjie krediete te gee nie. Hou op om jouself te klein neer. Ons kan nie vir altyd skuldig bly voel oor iets wat ons gister gedoen het nie. Gister is vir by, jy gaan gister nooit wees sien nie. Ons kan nie in die verlede iets verander nie. Maar ons kan vandag in oorwinning leef, nie in veroordeling nie. Ons kan probeer om volgende keer wanne ons iets doen, dit beter te doen. Jy verdiend het, jy verdiend het vir jouself Jy sit aan jouself verskuldig En die waarheid is, dat ons verdien dit wat na ons kan te kom Ons moet ophou sê, maar ek verdien nie om dit te hee of dit te kry wat ek heet of wil hee nie Dit is nie so nie Jy verdien om jy beste self te wees wat jy kan wees en om die beste dinge in die lewe te hervaar wat al is om te hervaar dit maak die saak wat jy nie vrede gedoen het nie vergewe jouself want as jouself nie kan vergewe nie dan kan jy ook nie mense om jou vergewe wie daak jou verhoofdnis nodig het nie so vergewe jouself as jy leelike dinge gedoen het gister moet jy vast haak daarby nie Vra onvergifnis by wie jy onvergifnis moet vra en vergewe diegene wat jou skade berokken het. Dis die enigste manier hoe jy voorento kan gaan. Ontwikkel beter verhoudings met mense om jou. Indien jy wil hy jou leven met een waarde toeneem en beter word, moet jy help om iemand anders en ook te verbeter. As jy iemand anders helf om suksesvol te word, gaan jy ook suksesvol wees, en jy gaan goed voel in jerself. Die mense, die mense, sal nooit hulle volle potentiaal bereik, sonder dat iemand in hulle glo nie. Juist daarom, moet ons altyd mense aanmoedig opbouw en uitdag om nieuwe hoogtes, hoogtes te bereik. Ons moet altyd probeer om bykie waarde aan iemand anders te lewe ook te heeg. Want so draai jy, dit vir een doen, dan kom het ook terug na jou kant toe. Wanneer mense weg van ons afstap, bood hulle beter daantoe te wees as voordel met ons in aanraking gekom het. So, gee een bykie waarde aan iemand anders sy leven ook. Bemoedig iemand anders ook een bykie neem tyd en maak een verskil aan die persone om jou sy levens. Moet nie net vastgevang wees in hoe jy jou eie lewe kan verbeter nie. Denk ook aan maniere om ander mens die lewens te verbeter. As jy iemand bemoedig, moet nie wees op wie of wat die oomlik is nie. Denk eerder aan wie of wat die kan word. Sien daar die potentiaal raak, net soos iemand anders die potensiaal in jou raak sien het. Mense mag tak skierde gewoonte sê, waarom jy nie saam stem nie, hulle mag tak dinge doen, waarvan jy glat nie hou nie, maar moet jy nie daar oor afskryf nie, want ons is nie daar om ons, mense nie mense, om ons te oordeel en te verklein neer nie. Vind liever een meneer om mense om jy aan te spoor tot beter dinge. Een mens spoor nooit iemand tot beter hoogtes aan, dier te veroordeel en te kritiseer nie. Jy doen dit dier liefde. Vind iets wat jy recht doen, en bemoedig jy daar oor. Geef jy daar die liefde. Stier jy weg van jou af met liefde, want jy sal weer daar die liefde terugkry. As jy iemand hanteer, soot jy, soot jy graag wil, wil jy hulle moet wees, sal hulle baie eerder daar die persoon word. hanteer ook iemand soos jy wil hele met jou hanteer as jy wil hee, hulle met jou met liefde en respect hanteer toon respect en liefde terug en op hierdie noot gaan ek jou vandag groet, tot volgende zondag, met my program menslief, ek is lief vir jou, en as jy ook ook een bemoedigende woordkie, tot iemand wil, rug ondak my, ons maak een aanspraak, ons kan selfs nou ondraad doen, van jy een paar meneer kan gee, hoe een mens beter kan lewe, en hoe jy jouself kan verbeter. Onthou, jy moet ees vir jouself liewees, voor jy kan verwag, ander met jou liewees. En straal liefde uit, straal liefde, licht, en respect uit, en jy slidt teenvoudig terugontvang onthoud dit vergeet van die negatieve dinge sluit alle negatieve dinge uit jou uit en ook in jou, uit jou omgeving uit en kry al die negatieve invloede en negatieve mense uit jou leven uit want hulle draai neer met jou energie en dit is nie wat jy wil heen neem ek gaan uitspeel vandag met Divine Piano Touch en de haleluja van skrik ek wil net nom haleluja wat hy gespeel goed die divine touch piano jy net daar van divine touch pianos het 'n klap vier en kar sy ry rond en sy gaan speel klap wat sy ook al benodig word en dit is die dame wat nou voor ons haleluja gaan speel een lievelike zondag verder, een lieflike aand, een lieflike week, wees positief, kyk voor en toe, want jy is een niek, en een lief ek is lief vir jou, tot ziens.